Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihi Allahu fahuwa almuhtad wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd Vi talade förra veckan om vad shirk är för någonting och hur farligt det är att göra shirk Kommer ni ihåg någonting om det Och det varför är kyrk så farligt? För att Allah inte kyrk. No. En av grejerna var att Allah förlåter inte den som dör och har gjort kyrk. Men han, kan för han förlåter kyrk för den som ber om förlåtelse då han lever. No. Samar, varför är kyrk så farligt? Vi sa sju eller åtta grejer. Ja. Alla handlingarna. Nej, <gör> Det är värsta <gör> den är värsta synden. Nej, ja, nej. Ja, Genialt ja. man ja. säger. Att det är värsta sönder, den värsta synden, de nollställningarna, personer får inte gå in i järna. Och att det är att likna skapelsen med skaparen. Mm. Det var några av de sakerna som vi sa. No. Okay. Men idag så ska vi prata om de två kategorierna eller tre kategorierna av kyrk som finns. Okay. Och vi fortsätter från Sheikh Fauzans bok Kitab Och vi kommer idag att översätta direkt från boken. Sheikh Fauzan han säger Ba kirk <tryk> al wa'an, de olika sorterna av kirk, kirk är två kategorier. Den första kategorin är den stora kirk, som tar personen ut från religionen och gör att personen går till elden i all evighet. Om han dör på det och inte gör tawbah från det. Och denna kyrk är att ägna någon form av dyrkan till någon annan än Allah. Som till exempel dua till någon annan än Allah. Eller att man försöker närma sig någon annan än Allah genom att slakta. Eller en nudur. Att avge liksom eder och sånt. Vid gravar och sånt. Som till exempel vid gravar. Eller att man gör det till djinner och djävular, shayatin Eller... Att man är rädd för döda människor, eller gin och shiatin och så vidare. Att de ska skada en, eller göra så att man blir sjuk. Allt det här är kirk, och till exempel också att man ska hoppas och längtar. Man hoppas eh, från någon annan än Allah. Saker som endast Allah kan ge. Alltså du kan inte hoppas från en grav, en person i en grav, att han ska ge dig i paradiset. Det här är kirk. Okej. Okay? Eller att denna person ska till exempel ta bort Någon ondska från en Det här är också en sak som blir kyrk Om den saken om bara Allah kan göra den saken ja, Att man till exempel är sjuk Och man hoppas att en grav Ska göra så att man blir frisk Det är kyrk utan det är bara Allah som kan göra denna sak Och så säger kyrkan Och liknande saker som sker Runt de här monumenten som har byggts På gravarna Vid gravarna av helgon Och rättfärdiga människor och Allah säger Och de dyrkar Vid sidan av Allah Vad som varken skadar dem eller gynnar dem Och de säger Dessa är våra medlare hos Allah Och den är vers Finns det så till Vers 18 Och den andra kategorin av shirk Är El kyrk el asgar och han säger: och min almilla, Och den andra kategorin av kyrk är den lilla formen av kyrk. Eskirkel asvar. Den första är kyrk, akbar. Okay? Och den andra är kyrk asvar. Men ordet lite ska inte förstås som att det är någonting obetydligt. Utan det är någonting stort, alltså även det är kyrk och det är en av de största synderna men den är liten jämfört med den, den stora kyrkan. och han säger här att den är också två kategorier men den som begår den går inte ut från islam men den försvagar eller påverkar en persons tawhid och den är ett medel till att göra stor kyrk och den är två kategorier den första kyrkon dahir Okej, okay. kirkon zahir Och Vahir på arabiska betyder tydlig. Ytlig, tydlig. Klar. Wahoa, al-Fadon, waal Och denna kyrk är uttalanden och gärningar. Fel alfaz kal Exempel på uttalanden som är kyrk, asvar, är att man svär vid någon annan än Allah. Därför sa Rasulullah sallallahu alaihi wa men Halle Fabi Rairillah för Kafara och Ashrak. Att den som svär vid någon annan eller vid något annat än Allah, han har begått kirk eller, eller kufr. Och denna hadith finns i Tirmidhi och Hakim. Och den är inshallah Hassan. Och andra exempel på shirk i uttalanden är att man säger Masha Allahu Washita. Masha Allahu wa shi'ta Vad Allah ville och du ville ha skett. Kalisallallahu alaihi salam lämna Kalisallallahu rayulun, Masha Allahu wa sita. För Kala äger alltid nidden. Kull Masha Allahu wahda. sita. Profeten Ali swa sallam han sa då en man sa till honom, Allahu wa sita. Vad Allah och Gud vill ha skett. Och då så sa till honom, har du gjort mig till en lika vid Allahs sida utan säg bara, säg istället vad Allah endast vill. Masha Allahu wa vad alla ändras vill i det smaket, Inte att du inte då nämner mig. Och denna hadiv finns i Nasa'i. Och ett annat exempel är att man säger till exempel lola Allahu wa fulan. Om ni inte vore för Allah och dig så skulle jag ha skett så och så. Och så säger Sheikhen: Was an yuqal ma sha Allahu thumma fulan. Att det korrekta om man vill säga detta det uttalande är att man säger Allah, thumma fulan. vad Allah vill, och sen personen. Och om det inte vore för Allah, och sen för den här mannen. Eller den här orsaken. Läna thumma, att tertib med att tarakhi. Taj'al mashiatil abd, tabiatun li mashiatilllah. Eftersom att man säger, thumma, då har man liksom satt det, att Allah är den som bestämmer allt. Och sen, var det du som också ville detta? Och sen var det du som också gjorde detta? Att den då kommer efter Allas vilja. Inte tillsammans med Allas vilja. Som Allah säger i slutet på suratet Taqwir. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Ni kan bara vilja i den mån Allah värderens härre vill. Vi, ni kan bara vilja i den mån Allah al Alamin vill. Så våran om jag tar tjauna, ni vill inte, illa en jag tar Allah. Så våren vilja kommer efter Allahs vilja. Och om man säger wow, eh, som man då säger, mäsa Allah eh, och fulan, vad Allah ville och den här mannen ville ha skett, då har man liksom satt dem tillsammans. Att då Allah och den här mannen ville någonting så skedde det. Och det blir någon slags kyrk att man då liknar denna person vid Allah. Och samma sak, det är också förbjudet att säga. Mali illallahu wa anta. Jag har ingen annan än Allah och dig. Så får man inte heller säga. Wa hadha min barakatillahi wa barakatika. Så får man inte heller säga. wa Man får heller inte säga. Det här är din och Allahs baraka. Okay. Och vad gäller äfraal Janingar som är shirk äsgar Så so, ett exempel är Läbse al-halqa och al-khajt Liraf al-bala hu, التmائm, Och däfruhu Och mittlu taalliq att maim Khauffan min al-ajn och gairiha Ida attakada anna härda asbab Liraf al-bala Exempel på Janingar som är shirk äsgar Är att man till exempel Det är att man till exempel eh, sätter på sig eh, skyddsföremål, som amuletter och sånt, amuletter och eh, eh, talisman, heter Talismaner. och saker som man då tror ska skydda en och så vidare. Eller som vissa, som tjejer säger säga, de, de knyter ett snöre. Okej? Okay? Och det här finns det folk som gör det här själv sett. Och ibland runt det här snöret så har de någon slags koranvers. Eller, eller ibland så. De tror att en koranvers fast det egentligen är namn på keatin och så. Okej. Okay. Det här är en kyrk. En slags kyrk. För de gör detta då de tror att det här ska ta bort den ondska. Eller att det ska skydda dem från onda ögat. Så om de tror att det här är ett medel eller en orsak till att ta bort ondska. Eller skydda sig från ondska då är det kyrk asgar. Eftersom att Allah, har inte gjort dessa saker till en orsak. Men, om han tror att den här saken i sig själv tar bort dåliga saker, då är det kyrk akbar. För då han har han har förlitat sig helt och hållet i denna sak. Förstår ni? En person har en amulett. Som till exempel de säljer här i Rinkeby Amulett med ett blått öga på. Okej, okay? det finns det nu. Vad är det för något? Okay. Uh, de säger, det, det är ett öga som skyddar dig mot onda ögat okay? Och om du frågar dem Så kanske de inte riktigt har tänkt på varför de har det Men kanske de säger att Allah kommer skydda oss från onda ögat genom denna sak Okej? Okay? Då är det kyrk asrar Men om de tror att det här ögat i sig själv Utan allas makt Skyddar den mot undögat, Då är det kirk akbar okay? Eftersom att det bara Allah som kan ta bort ondskam Det här var då den första kategorin av den lilla kyrken. Okay? Kyrkul asrar som kan ske med tal och med handling. Tal att man svär vid någon annan än Allah och handling att man till exempel har på sin amulett och så vidare. Och vi kommer inshallah alla prata djupare om det här i framtiden. Det här är bara exempel för att ni ska förstå de här uppdelningarna av tawhid. Och den andra kategorin av liten kyrk är kyrkul khafi. Den dolda kirken, Kyrkul Khafi, och det är Irada i Jia. Och denna kyrk är den dolda kirken som sker i hjärtat, en persons hjärta som är med och i en persons avsikter och hans vilja. Som till exempel Ria och Summa. Att man vill ses, man vill visa upp sig och att man vill höras. Kan jurid Som till exempel att man gör en gärning. Alltså en gärning som man i vanligt fall närmar sig alla vid. Alltså en dyrka Och man gör den för att folk ska nämna med gott. Som till exempel att man förskönar ens bön. Eller att man ger sadaqa för att folk ska prata gott om en och prisen. Eller att man. Jätte laffat blir Man säger viker för att folk ska höra en och se. Eller att man läser Koranen finare för att folk ska höra att man läser Koranen fint och sen eh, då nämner en och prisen och prata gott om den och så vidare. Och Sheikhen säger, Ria i khalat eller Amel, abba tbalahu. Om Ria blandas med en gärning så gör det att denna gärning blir nollställd. Denna järning yani blir nollställ. Inte hela ens islam och alla ens gärningar, yani. utan den gärningen yani som man gör rea i blir nollställd. Och han använder beviset, då alla ser i suratan Al-Kahf. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Och det är vers 110 för suratan Al-Kahf. Så den som hoppas, låt den som hoppas på mötet av Allah, låt äh, den som hoppas på mötet vid hans Herre, göra en godgärning, salihan, yushrik bi i ahada, och inte begå någon form av kyrk i hans dyrka, som då omfattar kyrkul asgar och akbar. Och så nämner han hadithen, där profeten sallallahu alaihi wasallam han sa, Akhwafu ma akhafu alaikum, al shirkul och ja, och med och och ja. Det jag mest för er är den lilla formen av kyrk. Och då så sa vi ja, Rasulullah. Och vad är den lilla formen av kyrk? Han sa ria. Ja. Den här show-off, att man vill visa, visa upp sig. Och en form av ria, kyrkan fortsätter, han säger. Det är att man till exempel gör en gärning för att man vill ha någonting världsligt. Litt tamma som till exempel att någon gör hajj eller adan eller leder folk i bönen för att han vill ha pengar. Eller att han då till exempel lär ut religiös kunskap om islam, eller gör jihad bara för att få pengar. Och så har hadithen där här. No. Typ, Vad är det Ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisa Vad är Taisa Abdul Vad in det här? in är det sahit Vad är det Vad är han Slav är personen som är en slav till dinar, till Pengar, och ta'isa abdul dirham som också är en annan form av Ta'isa abdul khamisa at vad låg han är personen som är ett slav till khamisa till the thobe och abdul khamila är något saksam eller nånting om han får blir han glad och om han inte får blir han arg och den hadeeth är från bukhari och الشرك في الإرادات والنِّيات فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه at vad gäller i personers avsikter är som ett hav vars strand eller vars gränser är typ oändliga och det är väldigt få människor som klarar sig undan detta så den som vill någonting annat än Allah subhanahu wa ta'ala med sin järning alltså han vill inte närma sig Allah utan han vill någonting annat till någon belöning för denna värld och så vidare så har han gjort kirk i hans avsikt och i ikhlas är att man är uppriktig till Allah i sina järningar uttalanden och i sina avsikter och det här är Ibrahims raka väg. Den vägen som Allah beordrade alla hans slavar att följa. Och Allah excepterar inte någon annan än denna väg. Och det här är det riktiga islam. Så som Allah säger. Och man ybta gavra islam i dinen förlän yuqbala minh. Och huvud i l-akhirat i min al-khasirin. Att den som väljer en annan väg än islam kommer inte att få den accepterad från honom och han kommer i nästa liv att vara bland förlorarna. Surat al imran vers 85. Och så sa Ibn Ukraiim, Waheem, milda du Ibrahim, alaihis salam, alla timer Och det här är Ibrahims väg. Och den som vänder sig bort från den, han är den dummaste av de dumma. Inte här. Och dessutom vad chefen så Och så säger Chef Chauzan. Att vi kan förkorta. Det som vi har gått igenom här. Vad det gäller skillnaden mellan. Den lilla kyrk och den stora kyrk. Och det är att den stora kyrk. Tar en människa ut från islam. Och den lilla kyrk. Tar inte en människa ut från islam. Och kyrkul akbar. Jukhli sahibohu finnar. Och vad gäller den stora kyrk. Så, gör, så går personen som har gjort den till elden. I all evighet. Och vad gäller den lilla kyrk så kommer personen inte att vara i elden i all evighet även om han skulle få gå in i elden. För det är inte säkert att han får gå in i elden, för alla kanske förlåter honom. Men även om han skulle gå till elden så kommer han inte att vara där i all evighet. akbar på Den stora kyrk nollställer alla personens gärningar. Men den lilla kyrk nollställer inte alla personens gärningar utan nollställer den gärningen som man till exempel gjorde ria i. Så man då gjorde show of, eller man gjorde den bara för att få något världsligt. Och han nämner också att personen som begår kirkul Akbar är en person vars pengar och blod är halal. Men vad gäller en person som begår kirkul Aswar så är detta inte fallet. Okej, okay? eftersom en person som begår kirkul Akbar blir kafir. Och det här är då självklart muslimsland. Och det gäller då inte i Sverige att man kan gå och döda folk som är icke-muslimer. No. Så det var det här chechen hade att säga den denna lektion. Och eh, jag hoppas att ni har det här. Om en person ställer sig upp och gör salat till Allah subhanahu wa ta'ala som Ibn, Ibn, Utheni, Ibn Uthemi nämner. Han ställer sig upp och gör salat till Allah subhanahu wa ta'ala. Och i mitten av bönens märker han att hon sitter och kollar på honom. Så han börjar försköna sin bön. Okej? För att personen ska se honom. Vad händer med den här personens bön och belöning? Ja? Det nollställs. En person... började be så gjorde han, då hade han det klart. Ja, Men sen i mitten av bönens, så. Ja, så började, fick han i rea. Den del, den del som han hade i rea, det är den som blir nollställd. Den andra accepterar. Nästan rätt. Varför? För han säger i kyrkan att... Om det är en järning som sitter ihop. Då blir hela hjärningen nolställd, som bön. Men han sätter annat exempel. Om du har 100 real, 100 kronor som du vill spendera för allas skull. De första 50 ger du för allas skull och så kommer någon och kollar på det. Så då ger de andra 50 för att han ska se att du är generös. Du accepterar som 50 första, men inte de 50 andra för de sitter 10. inte ihop. Förstår du? Du gör 10, 10, 10 och så de andra 50. Det, det blir en ny hjärning, förstår du? Men Börning, det, det är från Takbil, Allah Wakbar, till slutet. Som en gärning. De ah. <laughs> Nej, det här säger Chekhov noter i min hans förklaring på Kitab och Jo, Det finns till som Att det man det på villkor att gärningen inte sitter ihop. Okay. Som Salat, till exempel. Mm. Mm. Men jag tror det finns också det här att om, om personen till exempel i Hajj skulle börja göra mm. att han direkt ska göra tawba, liksom och, så Allah, mishallah, kanske det blir accepterat Om man gör en minut i hajj Ska hans fem dagar bli ställda. Förstår du? Allah, Allah. och han nämner en annan viktig sak Som man inte eh, Ska få för sig Det är att tjejtan kommer ibland Och säger, ah, nu ber du bara För att folk ska se att du ber Och det är jättevanligt, det händer alla okay? I moskén, tjejtan kommer säga, Be inte sunda. Det, det är rea, du, du, du bara vill bara visa upp det Det här är fel du, du, du säger kyrkan att det här ska man strunta i om man bara gör goda gärningar. Man struntar i dessa wiswas eftersom det här är något som är bara kommer som en wiswas och man, man liksom underkastar sig till denna wiswas. Du ska inte bry dig om det, du ska bara be när du känner för att be och så vidare. Det, det är just det här va? Att, uh, Josef, det är, bättre, det är bättre att be sunnet till Maghreb hemma. Som du har nämnt i en hadith, att profeten sa som han sa be denna, denna bön hemma. Alltså sunnet till Maghreb, be den hemma. Ni tillåter det är tillåtet att bli i moskén. Okay? Men om du vet att när du kommer hem så kommer barnen att hinna på dig. Du kommer få tusen uppgifter hemma. Att du inte kommer hinna ber. Då är det bättre att du ber i moskén. Du? Så man tänker på det också. Och en annan sak som man nämner är att när man kommer till moskén och i en sån här samling, församling till exempel så blir man uppmuntrad till att göra bön. Man kanske inte gör det med vanliga fall hemma. Men när man ser att andra gör det och de pratar om sunn och så vidare och belöning så gör man det. Det här är inte heller rea. Det är också tillåtet. Okay? Nu ska jag visa folk hur bra jag ber. förstår du? Och kan säger också säga till min att det finns två här. Du gör den för Allahs skull, men du vill att folk ska prisa dig okay? Då är det kirk asrar Men om du gör det bara för folk, alltså du bara Allah Akbar från början till slut, bara för att folk ska säga att jag ber. Och du inte alls tänker på Allah. Det blir kirk-Akbar. Det blir som munafiqin som hycklarna som gör det och uh, Det har relaterat med det här. Du sa något om att uh, läsa Koranen. För fina. Vad ja, är skillnaden så att det inte blir kirkhasvär? För det fanns den här hadithen om profeten när den sahabi läste Koranen. Jo, men du är du, du, du, ja, precis. Uh. Den här hadithen, om mannen som sa, då sa profeten som sa till honom uh, att jag hörde dig läsa Koranen igår kväll, och du läste vackert. Ingenting uh. så. Då sa mannen, om jag visste det då skulle jag ha läst ännu vackrare. Uh. Det var ju inte för att show off, för att visa upp. Utan det var ju för att han ville försköna Koranen. Så han har sin i en hadith, att försköna Koranen med era röster. Ja. Och att du förskönar ju Allas ord. Du förskönar ju ord för att folk ska njuta mer av det. Inte för att de ska prata bra om dig. Och det här är en dyrkan att man läser Koranen fint. Och så nämnde sheikh en till sak, som är den sista som jag kommer ihåg. Det var att om du gör en bra gärning. Du läser Koranen jättefint till exempel. Och sen efteråt så börjar folk att prata bra om det. Så ja? säger man, masha'allah, Koranen vi borde spela in här typen. Förstår? Räknas det här som rea? Nej. För det hade inte alls med hans gärning att göra. Och det har nämnt i en hadith att det här är Bushra al-mu'min al-ajir. Det här är en, en troendes eh, vad kan man säga? Förskortsbelöning. Men ja? om det nu alla tycker, om att, all, alla tycker om att man nämns med gott. Det finns ingen som tycker om att man i, inte nämns med gott. Förstår du? Man ska inte liksom, prisa folk framför dem. För det första är i förbjudet i islam. Att prisa folk framför dem. Okay? Att folk sitter och pratar bra om dig framför dig är fel. Okay? Men, uh, men det har ju nämnts i haditen att det är en, en troendes liksom, förskottsbelöning. Ja kasta sand precis, man ska kasta sand på personen som prisar och då har nämnts i en annan hadith att det är som att hugga av hans huvud att prisa en människa framför honom är som att hugga av hans huvud så man ska akta sig, och om någon prisar dig framför dig, då ska man säga den här duan som har nämnt Allahumma, la tuakhidni bima yakuluna, waqfir bima la yalamuna wa ja'alni khayra mimma ya'dununa mycket fin duan Allah, håll mig inte till svars för vad de säger och förlåt mig för det som de inte vet. Och gör mig bättre än vad de tror att jag är. Och det finns en fin en. När de prisar honom. Och sen han börjar gråta. Och så sa han den här dagens. Så vem är jag liksom att prisas och så vidare. För alla måste Och sen var en till sak. Som vi, för att klara det här. Om någon då spelar fotboll till exempel. Och vill liksom visa upp sig att han är duktig på fotboll. Han är värsta biciklet och allting. Är det rea? Nej, för det är inte dyrkan, eller? Ja. Sen kanske inte är så jättebra heller, men det är inte det är inte kyrka i alla fall. du tror ni? Och personen kanske borde frukta under ögat också. Men i alla fall att man... Det är inte kyrka i alla fall. Ja, och där slutar vi denna lektion.